Вівторок, 15 грудня 1914 року. Ельфріда Кур допомагає нагодувати солдатів на вокзалі Шнайдемюля. Морозяне небо, білий сніг, крижаний холод, молодші діти так мерзнуть, що вже не хочуть гратися в солдатів. Ельфріда, як старша, Вмовляє їх продовжити гру. Потрібно загартовуватися. Солдати на фронті мерзнуть більше за нас. Але маленький Фріц Вегнер справді застужений. Вона раз по раз витирає йому носа, і ця обставина, на її думку, суперечить його статусу офіцера в грі. Потім вона прямує на вокзал. Її бабуся працює там добровольцем Червоного Христа. Ельфріда зазвичай допомагає годувати солдатів. Потяги все йдуть і йдуть, вдень і вночі. Здорові солдати, співаючи пісні, їдуть на східний фронт, назустріч боям, а назад повертаються притихлими, зраненими. Цього дня має прийти багато санітарних потягів, тому буде багато клопоту. Ельфріда, незважаючи на заборону, допомагає нагодувати й 300 цивільних осіб-робітників, які приїхали зі Східної Прусії, де рили окопи і будували укріплення. Вона дивиться, як їдять ці голодні люди мовчки, побоюючись, що їх схоплять. Перед ними суп, хліб, кава. Вони миттєво проковтують сімсот бутербродів і поспішають до потяга, що очікує на них. Вона похабцем допомагає приготувати нову порцію бутербродів. Ковбаса закінчилася, вони ріжуть сало, у гороховий суп додають води. Але коли прибуває потяг з пораненими, вони не чують жодної скарги. Надвечір Ельфрідо послали купити ще ковбаси. Їй довелося обійти двох м'ясників, перш ніж вона отримала те, що потрібно. На зворотньому шляху вона зустріла свою подругу Гретель. Вона була так закутана від морозу, що виднілися лише ніс і блакитні очі. Я повісила в'язку часникових ковбасок їй на шию і сказала, «Допоможи мені нести, тоді до тебе не пристане лінь». Обидві дівчинки допомагали дорослим на вокзалі, тягаючи важкі кавники. Ближче до десятої вечора вони отримали винагороду за свою працю, бутерброд з кубасою і миску горохового супу. А потім повернулися додому, втомлені, але задоволені. Засніжило. Красиво, коли сніжинки кружляють у світлі газових Ліхтарів. Вівторок, 22 грудня 1914 року, Мішель Корде стає свідком відкриття Сесії Палати депутатів у Парижі. Уряд і міністерство повернулися до Парижа, і Палата депутатів відновила роботу. Як високопоставлений чиновник міністерства, Корде міг бути присутнім на сесії, зайнявши місце на балконі. Нелегко було організувати всю цю церемонію. Наприклад, жваві дискусії навіть на урядовому рівні точилися навколо одягу. Чи можна дозволити депутатам виступати у військовій формі? Всі хотіли нею похизуватися, або ж вони повинні одягти цивільний костюм. Зрештою вирішили зобов'язати всіх прийти в Сурдотах. Корде жахався промов і реакцій на них слухачів. Як зачаровані ці люди словами, що більш рішуче такий оратор закликає стояти до самого кінця, то більш він бундючний у своїх жестах і тоні. У коридорі Корде зустрів людину, яку знав з минулого цивільного життя як директора опера Комік. Тепер він служив денщиком в одного генерала. Цей чоловік розповів йому, що публіка просто ломиться в театр і що вечора на спектакль не може потрапити до півтори тисячі глядачів. У ложах сидять здебільшого жінки в жалобі. Вони приходять поплакати, тільки музика здатна пом'якшити їхні страждання. Він розповів також корде історію, що почув того місяця, коли був штабним офіцером. Одна жінка ніяк не могла залишити свого чоловіка, капітана, і пішла за ним на фронт. У комп'єні вони повинні були розлучитися, адже він вирушав на передову, але дружина вперто наполягала на своєму. Цивільним особам заборонялося відвідувати місця бойових дій, тим паче жінкам, у яких воювали чоловіки. Уважалося, що присутність дружин заважає. Виняток становили повії. Їх забезпечували спеціальними перепустками, щоб вони могли займатися своїм ремеслом. Вочевидь, цим користувалися і деякі відчайдушні жінки, щоб бачитися з чоловіками. Командування вирішило, що в цьому випадку немає іншого виходу, крім як перервати перебування капітана на фронті і відіслати його назад. Що вчинив чоловік, дізнавшись, що йому загрожує? Убив свою дружину. Субота, 26 грудня 1914 року. Вільям Генрі Докінс сидить біля пірамід і пише листа матері. Від очікування до відрази, розчарування і знову до очікування. Такі почуття охоплювали австралійські війська великого конвою на шляху до Європи. Або принаймні на шляху до того, що вони вважали Європою. П'ятого тижня, проведеного на морі, їхній первісний ентузіазм зменшився, а Туга за домом навпаки нагадувала про себе, особливо у багатьох молодих солдатів, які раніше не залишали свої родини на такий довгий термін. Пошта зі зрозумілих причин була нерегулярною і ненадійною людей на борту дедалі більша охоплювала зневіра, спека посилювалася, а запаси води зменшувалися. Коли команді оголосили, що в Адені не можна буде зійти на берег, невдоволення стало загальним. За кілька днів розчарування посилилося ще більше через звістку про те, що похід до Європи скасовується, і війська в повному складі перекидають в Єгипет. Багато хто, зокрема Докінс, розраховували на те, що Різдвований, Святкуватимуть в Англії. Плани змінилися переважно тому, що до війни приєдналася Османська імперія. Союзники побоювалися, що цей новий ворог нападе на стратегічно важливий Суецький канал, а висадка в Єгипті австралійських і новозеландських військ створювала додатковий резерв, який можна буде задіяти, якщо станеться найгірше. Крім того, можновладці в Лондоні планували використати війну як привід для перетворення номінально-османського Єгипту на британський протекторат. Добре мати в запасі ці 28 тисяч солдатів, якщо єгиптяни щинять галас і почнуть протестувати. Звістка про висадку в Єгипті дещо засмутила Вільяма Генрі Докінза, як і решту. Але незабаром він підбадьорився, коли з'ясував, що із цієї ситуації можна отримати свої зиски. Їхній великий наметовий табір розташувався буквально біля підніжжя пірамід. Він був чудово організований, там було вдосталь їжі, власні водопровід, крамниці, кінотеатр і театр. Клімат для цієї пори надзвичайно сприятливий. Докінс вважав, що погода в Єгипті нагадує весну в Південній Австралії, тільки дощів та вітру менше. До того ж, місцевий потяг довозив просто до Каїра. Місто розташоване всього кілометрів за п'ять від табору. Потяг бував зазвичай сповнений солдатів, які шукали розваг, і пасажирам подеколи доводилося сидіти навіть на дахах вагонів. Вечорами вулиці великого міста заповнювали австралійські, новозеландські, британські та індійські солдати. Докінс ділив місткий намет з чотирма іншими офіцерами, нижчими за рангом. Просто на піску лежали квітчасті килими, обстановку становили ліжка, стільці, стіл укритий скатертиною. У кожного з офіцерів був свій гардероб і своя книжкова полиця. Зовні, біля входу, стояла ванна. Теплими вечорами намет освітлювали стеаринові свічки і шипляча ацетиленова лампа. Цього дня Докінс сидить в наметі і знову пише листа матері. Учора святкували Різдво, і всі наші думки були про Австралію – Частина моєї групи приготувала фантастичний обід. Близько шести страв. Усі говорили, що варто лише заплющити очі і здається, що ти вдома. У нас тут багато оркестрів, і вчора в досвіта вони виконували різдвяні поспіви. Мамо, чи міг я мріяти зустріти Різдво біля пірамід? Насправді, дуже незвично, якщо ретельно подумати. Ніхто не знав, що на них чекає попереду. Час минав у тренуванні та навчанні. Навчанні та тренуванні. Докінс зі своїми солдатами нині навчається рити окопи та мінні галереї, що зовсім не так просто в пісках пустелі. Він часто прогулюється верхи. Кінь його, звісно, дещо обліз за час тривалої морської подорожі, але в цілому залишається жвавим. Докінс Завершує листа словами. «Так, мамо, я повинен завершувати. Сподіваюся, що ви добре відсвяткували Різдво і отримали мою телеграму. Твій любий син Віллі. Привіт, сестричкам!» 1915-й Особистий досвід переживання того, що називають війною, в кращому випадку може полягати у пробудженні спогадів про загадкове і плутане сновидіння. Деякі індивідуальні події висвічуються яскравіше, ніж інші, з ясністю через напруження особистої небезпеки. Потім буденними стають навіть найнебезпечніші ситуації поки дні минають у відчутті постійної близькості смерті. Але і це відчуття, цю думку, якою б важливою вона спочатку не здавалася. Людина витісняє з пам'яті, адже вона стала постійною, і тому її значенням починають нехтувати. Хронологія Перше першого Початок Третьої битви за Варшаву. Битва завершилася проміжною перемогою росіян. Січень. Затяжні бої між росіянами та австро-угорцями в Галичині та Карпатах аж до квітня. 41 першого. Османський наступ на Кавказі перерваний у зв'язку з катастрофою поблизу Сарикамиша. 14 першого. Британські війська вторгаються в Німецьку, Південно-Західну Африку. 3. Османські війська ведуть наступ на Сугейтський канал. Атака відбита. 8.3. Британський наступ біля нью Шапеля тривав тиждень, що приніс незначні успіхи. 22.3. Фортеця Перемишль у Галичині обложена росіянами. Капітулює. 25, 4. Британські війська висаджуються на півострові Галіполі з метою відкрити шлях на Босфор. Квітень. В Османській імперії починається масова різанина вірменів. 28.4. На сході починається масштабний і успішний наступ німців на австро-угорців. 7.5. Американський пасажирський лайнер «Лузітанія» торпедований німецьким підводним човном. 23.5. Італія оголошує Австро-Угорщині війну і вторгається в Тіроль і Далмацію. 23.6. Початок першого італійського наступу біля річки Ізонцу. Незначні успіхи. 9.7. Німецька південно-західна Африка капітулює. 15.7. Початок масштабного відступу росіян на Сході. 18.7. Початок другого – італійського наступу в Ізонцо. Незначні успіхи. 5.8. Російські війська займають Варшаву. 19.9. Початок вторгнення німців та австро-угорців до Сербії. 25.9. Початок масштабного англо-французького наступу на Заході. Незначні успіхи. 26.9. Британський корпус починає просуватися вгору по тигру. 3.10. Англо-французька армія висаджується в Салоніках, щоб надати допомогу сербам. 9.10. Падіння Белграда. Початок розгрому сербів. 11.10. Болгарія оголошує Сербії війну та негайно нападає на неї. 18.10. Третій італійський наступ в Ізонцо. Жодних успіхів. 11.10. Початок четвертого італійського наступу в Ізонцо. Незначні успіхи. 22.11. Битва під Ктесифоном. Британське просування до Багдада зупинено. 5.12. Британський корпус на шляху до Багдада оточений в Ель-Куті. 10-12-го – початок евакуації союзників з півострова Галіпулі. Початок січня 1915 року. Володимир Літауер веде балачки на нічийній землі під Пількалленом. Зимова холоднеча, зимова тиша. Німецький Улан Убережно просувається морозним полем. Його піка прикрашена білим прапором. Ніхто не стріляє. Улан наближається ближче. Що це? Дивізія Літауера, як і раніше, знаходиться в східній частині Східної Прусії. На фронті затища, принаймні тепер. Неподалік від них шталу Пьонен. Місце серпневих боїв, але зараз цей місяць трагізму, надій і літнього тепла далеко позаду. Як і на інших фронтах, тимчасовий перепочинок змусив тут солдатів заспокоїтися. Не мов би ожив мирний образ думок, почуттів і реакцій, чи, можливо, солдати ніби прокинулися від чаду, згадали про стару цивілізовану Європу, ту Європу, від якої їх відділяло менш ніж півроку. Але яка, як і серпневе тепло, здавалося тепер такою далекою. І точнісінько, як на інших фронтах, усе почалося з практичних речей. Лінія оборони складалася тут не стільки з окопів, скільки з дозорів, розташованих де-небудь у численних селянських будинках. На відкритій східно прусській рівнині досить важко забезпечувати ці упорні пункти – не привертаючи до себе уваги ворога. Польові кухні їздять довгим, обхідним маршрутом, щоб привезти солдатам гарячу їжу. Однак між німцями і росіянами з плином часу виникло щось на зразок негласної угоди, за якою вони не стріляли в польові кухні одне одного. І ті могли абсолютно відкрито переїжджати від поста до поста посеред дня, не викликаючи на себе ворожого вогню, літауєр щойно отримав нове призначення. Командир чоти зв'язку полку. Гіркий досвід перших місяців війни, коли постійно переривався зв'язок, що викликала хаос, змусив відповідальних за цю справу нарешті зрозуміти, що нахтувати комунікаціями неприпустимо. Кількість солдатів було збільшено з 20 до шістдесяти. І в той час, як геліографи не використовували і лежали в обозі марно, замість цього багаторазово зросла кількість польових телефонів з відповідним обладнанням. Незважаючи на це, потреби у зв'язку були ще незадоволені. Літауер придбав на свої особисті гроші додаткові телефони шведського виробництва і подарував їх полку. Солдати його були недисциплінованими і злодійкуватими. Враження вони не справляли. Ході коні, поганенькі сідла, узда пов'язана мотузкою. Натомість вони вміли читати і писати. Німецький улан з білим прапором дістається російського дозору. Він передає лист, адресований офіцерам полку. З собою має посилку. У листі містяться чемні вітання, в посилці коньяк і сигари. Літауер разом з іншими відразу пишуть у відповідь листа настільки щемного, у якому запрошують німецьких офіцерів зустрітися на нічийній землі. Потім гусар з білим прапором скаче до німців, везучи їм цей лист, а також дарунок у відповідь – горілку і сигарети. Пізніше, увечері, троє російських і троє німецьких офіцерів-кавалеристів зустрічаються на промерзлій нічийній землі. Один з них – Літауер. Росіяни і німці вічливо розмовляють. Про війну не згадують, говорять загалом про спорт, особливо про кінні змагання, що відбудуться цього літа. У когось з собою фотоапарат. Вони – Фотографуються. Перш ніж розійтися, домовляються про зустріч на завтра. Росіяни принесуть закуски, німці коньяк. Увечері новий командир дивізії Літауера дізнався про те, що сталося, і заборонив офіцерам подальше братання. Наступного дня, коли з'явилися німці, з боку росіян пролунали попереджувальні постріли. Зустрічей більше не відбулося. Літауер почувався огидно. Обстріл німців, хай і поверх голів, змусив нас почуватися людьми, які поводяться нешляхетно. Ми були засмученими і хотіли б принагідно пояснити їм усе. Неділя, 17 січня 1915 року. Ріхард Штумф драїть палубу на Гельголанді, біля берегів Гельголанда. Холодне свинцеве море. Напружене очікування змінюється позіханням. Вони жодного разу не брали участь у бою. Жодного разу не бачили ворога. Щоправда, під час битви біля острова гель наприкінці серпня вони чули віддалену кононаду. І тільки. Штумф описує це як чорний день у своєму житті та житті всього екіпажу. Вони майже наблизилися до бою, коли на Різдво знову ж таки чули звуки британських дирижаблів. Але гель огорнуло фіранкою туману, і його не можна було атакувати, і все ж один з дирижаблів скинув бомби на віддалений крейсер і на вантажне судно, так що десь на борту виникла пожежа. З корабля Штумфа теж вчинили стрілянину в бік звуків, звісно, на осліп, але тим рішучіше. Справа не в тому, що Гельголанд та інші німецькі кораблі намагалися триматися подалі від ворога. Німецькі стратеги прагнули ретельно обирати, з ким із британського флоту, що переважав за чисельністю, можна вступити в бій. Повсякденну грубу роботу покладали на підводні човни, які повинні були перешкодити постачанню британських островів і крок за кроком послабити супротивника. Значні морські битви не планувалися. Адмірали з обох сторін чудово розуміли що можуть програти війну за півдня. Відсутність перемог на морі Німеччина компенсувала по-своєму. На початку війни подекуди в Світовому океані почали з'являтися легкі німецькі ескадри, іноді вони належали німецьким колоніям. І незабаром почалася примітна гра в кота та мишку між цими невловимими корсарами і незграбним британським флотом. У той час як основний німецький флот до цієї пори задовольнявся патрулюванням власних територіальних вод, щоб захищати свою країну від ворожого десанту і здійснювати поодинокі вилазки, подібні до шпилькових уколів біля Британського узбережжя в Північному морі. Після Різдва Гельголанд патрулював через День. Заняття виснажливе, часто воно означало безсонні ночі. Крім того, воно було неймовірно одноманітним. Штумф занотовує у своєму щоденнику «Не відбувається нічого гідного згадки. Якби я занотовував свої справи щодня, то довелося б писати одне і те саме. Цей день також був схожим на інші. Спершу Штумф разом з іншими матросами драїв палубу. Потім вони начищали до всі латунні деталі. Наприкінці відбувся педантичний огляд форми. Остання розлютило штумфа він занотовує в щоденнику. Незважаючи на те, що ми через загальний брак вовни тривалий час не мали можливості замінити зношені речі, командир дивізіону розглядає кожну зморшку і кожну плямку на нашій формі, він відкидає будь-яку спробу пояснення, незмінно відповідаючи погане виправдання. «Боже, як я стомився від такої поведінки на флоті! Більшість це вже не хвилює! Ми раді, що не всі офіцери такі!» Штумф стілює зуби під час гидотного огляду, і бажає подумки, щоб ворожий літак скинув бомбу на голову командира. Він утішається тим, що після обіду буде вільний. І тут надходить наказ. Гельголанд повинен повернутися до Вільгельмс для постановки в сухий док. «Чорт, забирай!» – пише він. «Ще одна зіпсована неділя». Війна триває всупереч очікуванням Штумфа. Вечір був витрачений на коперсання в шлюзах. У синіх сутінках спроби рушити далі були марними, і вони підійшли до берега на ніч. П'ятниця, 22 січня 1915 року. Учень-пекаря відвідує Ельфріду Кур – у Шнайдемюлі. Уже пізно у двері дзвонять. Ельфріда відчиняє. На морозі у темряві стоїть учень пекаря у білому робочому одязі і дерев'яних черевиках, укритий борошняним пилом. Він простягає дівчинці закритий кошик. У ньому лежать свіжоспечені хлібці, ще гарячі, щойно спечі. Зазвичай вони отримують свіжий хліб уранці, а зараз, начебто вечір, хлопчик сміється. Тепер усе інакше Фройн, і розповідає, що ввели нові державні обмеження на використання борошна, і що тепер не можна пекти вночі. Але засмучуватися тут не варто. Він, нарешті, зможе спати, як усі нормальні люди, і побіг далі, крикнувши їй: Це через війну. Бабуся схвалила нововведення. Німці їдять надто, багато хліба. У газетах з'явилися суворі попередження про заборону використовувати зерно на корм худобі. Кожен, хто згодовує зерно худобі, чинить злочин проти батьківщини і зазнає кари. У господарському житті Німеччини виникла необхідність серйозних змін. Тепер калорії слід отримувати не з м'яса, а зі споконвічної вегетаріанської їжі. У зерні, наприклад, його міститься в чотири рази більше, ніж при перерахунку на м'ясо. Ні, не м'ясо, а овочі повинні відтепер панувати на обідньому столі німців. У цих краях дві третини населення працюють на землі, але це не означає, що всі живуть у рівних умовах. Дрібні селяни – та сільськогосподарські робітники вже відчули на собі, що часи змінюються на гірше, тоді як заможні селяни чудово давали раду. Ельфріда чула розмови про те, що багаті селяни, незважаючи на всі заборони, продовжують годувати своїх корів і коней зерном. Це було помітно з угодованості худоби та її лискучої вовни. Ні, багаті селяни і поміщики ще не відчули на собі тягаря війни. Щоранку вони їдять на сніданок чудовий пшеничний хліб, іноді з родзинками і мигдалем, а ще яйця, ковбасу, сир, копчену шинку, копченого гусака, варення різних сортів і ще багато всього іншого». Кожен, хто хоче, може випити свіжого молока, кави або чаю, а в чай вони кладуть фруктове желе ложками. До обурення і заздрості Ельфріди від думки про те, як поводяться багатії, приєдналися того дня до кори сумління. Адже і вона деякою мірою звинила перед вітчизною. Дівчинка дуже любила коней, тому іноді крадькома пригощала їх хлібцем або яблуком. Але тепер коней було не так багато, як бувало перед війною. Усіх їх, їх забрали в армію, крім тих, без яких було не впоратися в сільському господарстві. Середа, 3 лютого 1915 року. Мішель Корде зустрічає в Парижі героя. Ще один обід. Найбільш іменитий гість за столом, без сумніву, відомий письменник, шукач пригод, мандрівник і академік П'єр Лоті. Найбільш дивний лейтенант Симон у цивільному житті, учитель французької мови в Англії та перекладач. Так, перекладач? Симон переклав одну книгу з англійською і французькою мовою, але популярною вона не стала, бо в ній йшлося про німця гете. Незважаючи на свої мізерні заслуги в літературі, лейтенант наполегливо хотів бути героєм вечора. Він ветеран битви біля Марни, де втратив око і був поранений у руку, за вікнами про Холодний Париж. Битва близь Марни вже оточена особливим ореолом. Причина очевидна. Саме там були зупинені німецькі армії, що здавалися непереможними. Там був врятований Париж і зникла загроза поразки у війні. Крім того, перемога біля Марни стала розрадою після величезного розчарування через провал другого наступу французів у німецькій Лотарингії на самому початку війни. Але була й ще одна причина. Поле бою було доступним. Зона бойових дій, зазвичай, була строго закритою для цивільних осіб. Потрібен був спеціальний дозвіл, щоб просто зателефонувати туди. Іноді навіть у високопоставлених політиків виникали труднощі, коли вони мали намір виїхати на фронт, а вони охоче просилися туди, бо це виглядало гідним вчинком – і до того ж вони могли вбиратися в костюми власного винаходу, що нагадували військову форму. Одного разу, коли Бріан приїхав на фронт, його вважали за шофера. Проте місця близ Марни, де точилися бої, були відкритими для всіх охочих і розташовувалися близько від Парижа. Тому вони незабаром стали місцем паломництва. Люди приїжджали туди, Збирали осколки, що вкривали поле після боїв, везли додому як сувеніри різні предмети, зокрема каски, кашкети, гудзики, гільзи від патронів, осколки гранат, картеч. Ті, хто були не в змозі поїхати на поле, могли замість цього купити щось на пам'ять на деяких ринках. Де щойно зібрані сувеніри продавали просто в кошиках. Лейтенант Симон почав описувати свої враження і те, як він був поранений у битві. Тут Корде побачив, що гості за столом поводяться неуважно і майже не слухають оповідача. Історії про героїв і драматичні військові події також схильні до інфляції. І тоді він згадав про офіцера, якому ампутували обидві ноги, і який сказав потім... Тепер я герой, а за рік стану просто калікою. Усе ще не мислимо сказати, швидше уклали б мир. Почувши таке, усі хором кричать «убурливо!», люди знову почали заповнювати ресторани. Субота, 6 лютого 1915 року. Вільям Генрі Докінс сидить біля пірамід і пише «Листа матері». «Люба, мамо!» – пише він. На жаль, цього тижня пошти не було, оскільки бракує поштових кораблів. Поштовий зв'язок з австралійськими військами в Єгипті вкрай ненадійний. Три тижні тому вони одержали листи, яких чекали з листопада. Прибуло одразу 176 мішків із поштою. Спершу – нічого, потім – забагато. Важко на все відповісти. Тепер – знову – нічого. Але Докінс отримав листа з домашніми новинами. Він знає, що всі живі-здорові, що мама водила близнючок до дантиста, що квіти, які він відправив знайомій дівчині, не надійшли, що ціни в Австралії зростають. Настрій у нього гарний, хоча він, як і раніше, з неприязню ставиться і до самої ситуації, і до Єгипту. Тривають нескінченні навчання, і ще їх застала перша цього року піщана буря. Вони, як і раніше, не знають, що ж буде далі, чи відправлять їх до Європи, чи залишать у Єгипті. Війна поволі наближається, але поки її ще не видно, її не чутно. Приблизно тиждень тому британські літаки-розвідники виявили османські військові з'єднання, що рухалися через Синайську пустелю до Суєцького каналу. Три дні тому відбувся довгоочікуваний бій. Два батальйони австралійської піхоти були послані як підкріплення «Саме пекло» Ісмаїлію, і незабаром атаку було відбито. Багато хто, поміж них Докінс, Трохи заздрили тим, хто вирушив до Своєцького каналу. І в листі до матері простежується філософія байки про лисицю і виноград. Біля каналу сталася сутичка, але вдома ти, звісно ж, сама почитаєш повідомлення про це. Четвер став для нас пам'ятним днем, коли на захист каналу вирушили перші з'єднання. Це були сьомий і восьмий батальйони – Вільям Гамільтон служить у сьомому батальйоні, і ще мій старий командир майор Макнікол. Усім їм заздрили, але я особисто сумніваюся, що операція принесе їм задоволення, адже так стомлює чекати цих турок, з яких і солдати зовсім нікудишні. Сам він проводить час, займаючись будівництвом, розбиранням і транспортуванням понтонних мостів. Цього дня вони, до речі, вільні – Разом з іншим товаришем по службі, офіцером, він їде в Мемфіс поглянути на стародавні руїни. Найбільше враження справили на нього дві гігантські статуї Рамзеса II. Він пише в листі «Це приголомшливі скульптури, напевно, потрібні десятиліття для їх зведення». Тепер вечір, і він сидить у своєму наметі. Коли ти отримаєш цього листа, Літня спека у вас уже зменшиться. Сподіваюся, що після збору врожаю можна буде купити борошно і пшеницю дешевше. Почуваюся виснаженим, тому завершую свого листа гарячим вітанням усім від Віллі і до дівчаток. П'ятниця, 12 лютого 1915 року. Флоренс Фармборо перевіряє в Москві свій дорожній гардероб. Тепер усе позаду. Шість місяців роботи в приватному військовому госпіталі в Москві, старанне навчання на курсах медсестер. Практичні основи вона опанувала добре, але проблеми виникали з теорією, що викладали важкою російською мовою. Іспит, урочиста церемонія в православному храмі – Священник неправильно вимовляв її ім'я Флоренс. Спроби влаштуватися на службу в новий пересувальний польовий госпіталь номер 10. Ці спроби були успішними після чергового втручання її колишнього роботодавця, відомого кардіолога. Фармборо занотовує у своєму щоденнику «Приготування до від'їзду у розпалі Мені кортить виїхати, але потрібно ще багато зробити, та й сам госпіталь ще не до кінця укомплектований. Мені вже пошили сестринську форму, фартухи, капюшони. Я придбала чорну шкіряну куртку на фланелевій підкладці. Під куртку вдягають товстий жилет з овчини. Його носять у зимку, і називається він російською «душегрійка». Я чула, що наш госпіталь деякий час розміщуватиметься на Російсько-Австро-Угорському фронті в Карпатах. Доведеться скакати верхи, тож мій гардероб поповнився високими чубітьми і чорними шкіряними короткими штанами. Того самого дня, 12 лютого, польські сувалки знову були зайняті німецькими військами. Цього разу Лаура Де Турчинович та її родина не змогли втекти бо один із близнят захворів на тиф. Їй, як ніколи, зараз бракувало її чоловіка Станіслава. Було холодно і випало багато снігу. Вона пише. Раптом я почула галас і побачила міську голоту мародерів. Вони шукали собі їжу, билися, кричали один на одного. Огидне видовище! Євреї були завжди такими тихими, а тепер запишалися, розпрямилися, щоб здаватися вищими. Мені було важко стриматися від того, щоб не залишитися на балконі. Не в змозі зважитися на щось певне, я метушилася між балконом і дітьми. Об одинадцятій годині на вулицях знову запанувала тиша, і я побачила першу гостроверху казку, що з'явилася з-за рогу. Німець ішов з піднятою гвинтівкою в руках, видивляючись снайперів. За першим невдовзі пішли і інші. А потім з'явився офіцер. Обігнувши ріг, він зупинився просто під нашими вікнами. Субота, 13 лютого 1915 року. Софія Бочарська – Знову бачить кладовище в Герардово. Морозило, зимове небо затягло хмарами. Вони зрозуміли, що битва вщухла, бо не чути більше гуркоту вибухів і вичерпався потік поранених. Завершився тиждень безперервної роботи. Бочарське та інші сестри милосердя абсолютно виснажені. Їхній керівник добре розуміє це... І відсилає кількох сестер, зокрема, з імпровізованого госпіталю. Їм доручено поїхати в сусідню 4-ту дивізію і роздати солдатам подарунки, що надійшли поштою з Росії від приватних осіб, але під час боїв їх просто складали на купу. Автомобіль чекає на них. Вони вирушають у дорогу. Заледеніла зимова дорога виводить їх і з маленького містечка. Вони проїздять повз військове кладовище, яке Софія вже бачила, коли вперше приїхала в Герардово. Вона зазначає, що розміри кладовища збільшилися втроє. Воно перетворилося на ліс із дерев'яних хрестів. Її це не дивує. Минути тиждень, а немов ціле життя прожите, як для цих загиблих, так деякою мірою і для самої Софії. Раніше вона була незрілою ідеалісткою, трохи зарозумілою панянкою, однією з багатьох, хто з почуття патріотизму у військовій гарячці записався добровольцем на медичну службу. Навіть попри те, що в неї вдома війну не зустріли з радістю. Софія пам'ятає, як до них у маєток примчав вістовий з папером. Пам'ятає, як наступного ранку відвели коней в село, щоб обрати з-поміжних найпридатніших для відправлення на фронт. Пам'ятає, як юнаки в недільних костюмах з піснями залишали садибу, як їх проводжали матері і дружини, як жінки на знак жалоби накривали фартухом голову, як їхнє сумне голосіння дзвеніло, в осінньому повітрі. Вона пам'ятає, як глянула вниз, у долину, на річку і далекий ліс, і те, як кожною дорогою рухалися юрби людей з кіньми, возами, рухалися в одному напрямку. Куди не глянь, усюди безліч людей, і, здається, ніби сама земля ожила і почала рухатися. Бочарська вступила в одне з відділень Червоного Хреста, Форма сестри-милосердя здавалася їй розкішною. Але вона майже нічого не вміла. Одного разу їй доручили помити підлогу в операційній. Вона зовсім розгубилася, адже ніколи в житті не мила підлоги. Здебільшого вона та інші медсестри перебували час байдикуючи. Стан тривалого очікування посилював апатію. Поки 14 днів тому... Не почався німецький наступ. Тоді, вперше в житті, вона чула ураганний вогонь, правда, здалеку. Вибухи зливалися, безперервно гуркотіло, здригалася підлога, дзвеніли шибки і нічне небо розтинали спалахи трасуючих снарядів. Настала іще один тиждень очікування біля цієї глухої акустичної коліси. У холодний полудень її та ще кількох інших сестер відправили в Герардово. Назустріч їм дорогою тяглися нескінченні колони сани із пораненими. Хтось лежав на соломі, хтось на строкатих подушках, трофеях війни. Хтось лежав на соломі, хтось на строкатих подушках, трофеях війни. Погоничі човгали поруч із саньми. Вони підстрибували і тупцювали, щоб хоч якось зігрітися в січневу холоднечу. Нарешті медсестри дісталися будівлі великої фабрики. Двір був переповнений саньми і возами. Санітарна машина, у якій вони їхали, змушена була зупинитися біля воріт. Здобувши перемогу над російськими арміями, які вторглися у Східну Пруссію, Німецьке командування робило спроби потрапити на південь, до Варшави та в долини Вісли. Ці спроби не завжди були успішними, незважаючи на те, що вперше у світовій історії вже були застосовані отруйні гази. Примітка. Це сталося майже за три місяці до застосування отруйних газів на Західному фронті, на Іпрі, у квітні 1910. 15-го року, що зазвичай вважають першим, у російській армії вдавалися до єдиного контрзаходу, дезінфікували окупи аміаком. Але подібний захід був недостатнім, оскільки за морозиною погоди газ поширювався зовсім не так, як очікували. Останній наступ німців було швидко зупинено, але російська сторона, не задовольнившись досягнутим, провела серію... Провальних контрнаступів. Втрати росіян були настільки колосальними, що їхня медслужба просто захлинулася. Біля будівлі фабрики лежали ноші з пораненими, для яких не знайшлося місця всередині, які вмирали вночі від переохолодження. У самій будівлі поранені лежали всюди, навіть на сходових майданчиках і між верстатами або на ношах, або на розідраних тюках з бавовною. Нечислиний медперсонал просто не встигав виносити померлих від поранень. Легкий запах гниття долинув до Бочарської, коли вона ввійшла всередину. Дівчина ледь не знепритомніла. Навколо було темно. підлогою текла кров. З усі чулися благальні голоси. Чиїсь руки хапали її за спідницю. Більшість поранених були молоді, налякані, приголомшені. Вони плакали, їм було холодно, вони звали її матінкою. Хоча вона була одного з ними віку. Деякі з них марили. У великих залах спалахувало світло від кишенькових ліхтарів, схожих на блукаючий погляд. Так тривало щодня. З розповідей поранених їй удалося відновити сувору картину того, що сталося. Один казав – Сестро, у мене досі перед очима поле бою. Жодного захисту, жодного деревця. Ми змушені були перетнути це відкрите рівне місце, і там було казна скільки німецьких кулеметів. Другий. Моїх солдатів посилали просто на це відкрите місце без багнетів. Про що вони міркували? Третій. Щодня окупи... Поповнювалися новими солдатами, і щодня до вечора від них залишалася жменька. Четвертий. Ми не вміємо застосовувати гранати, як роблять німці. Ми вміємо тільки нівичити людей. Найтяжчі бої точилися навколо великого винного рілчаного заводу, і його внутрішній двір був забитий трупами коней, які потрапили під вогонь. Автомобіль повертає вбік. Вона бачить зрізані верхівки дерев, бачить, як праворуч відкривається вид на рівнину. Перед нею засніжене поле, зрите снарядами під суцільним покривом коричневих вирв. Офіцер, який їх супроводжує, показує вдалину. Там розташовується горизвісний винно-горілчаний завод. Вона дивиться в бінокль. І чує свист, за яким відразу лунає гуркіт. Праворуч від автомобіля злітає фонтан землі. Знову гуркіт. Цього разу ліворуч. Вони швидко їдуть уперед, уздовж алеї, до невеликої садиби. Входять до будинку. Минаючи хол з телефоністами, заходять до просторої порожньої зали, де над масивним столом схилилися двоє офіцерів. «Приносять чай». Софія сидить поруч із тим, хто виявився командиром дивізії, люб'язним, охайно вдягненим генералом Мілеантом. Він цілком бадьорий на вигляд і оголошує бій великою перемогою російської армії. Він додає, лише моя дивізія втратила шість тисяч багнетців. Софія здригається, вона й уявити не могла, Рахунок втрат у багнетах, а не в поранених і вбитих. Настрій дещо поліпшується, коли приходить майор артилерії, з дружиною якого Софія була знайома. Вона найелегантніша дама в усьому Петрограді. Чаювання завершується в приємній атмосфері. Відчувається загальне полегшення. Кожен із них причетний до того, що можна назвати успіхом. Софія Бочарська... Відчуває, що впоралася зі своєю роллю. За чаєм вони багато сміялися. Вівторок, 23 лютого 1915 року. Павел фон Геріх поранений і залишає фронт під Карвово. Ще одна безсонна ніч. У півночі фон Геріха та інших у цьому неглибокому сирому окопі збудили віддалені вибухи снарядів і постріли з рушниць. Нова спроба німецького наступу. Цього разу вони атакують 9-ту сибірську стрілецьку дивізію, яка утримує позиції ліворуч від полку фон Геріха. Тому не довелося тривалий час чекати. Ось вони світлові сигнали його форт постійно. Червоне, біле, червоне, біле. Отже, тут також планується напад. Вони готові до цього. Полк фон Геріха стоїть тут уже п'ять днів. Незрозуміло, що відбувається насправді, їх спішно переправили на цю ділянку фронту під Карвово. За 150 кілометрів на північний схід від Варшави, просто на кордоні зі Східною Прусією. Німці перейшли тут у контрнаступ і здобували перемогу. Поширювалися чутки, що багато російських частин потрапили в оточення в густих лісах під Августовом. На північ від них… Погода не радувала. Сильні морози поступилися місцем відлизі. Почалися дощі, і сніг зовсім розтанув. Їх на швидку руч виритий окоп на дециметр був заповнений водою. Вони постійно страждали від сирості, дуже мерзли холодними ночами. Харчувалися лише чаєм і вареною картоплею. Раз у раз наступала німецька піхота – а обстріл артилерії був таким потужним, що фон Геріх не бачив раніше нічого подібного. Його солдати на межі паніки. Одного разу йому вже довелося погрожувати їм револьвером, щоб відвернути втечу з передової. До того ж фон Геріха кілька разів поранило. Вибухом снаряда його підкинуло в повітря, осколок влучив йому в ліву частину шиї. Пізніше він виколупав гострий шматочок металу за допомогою олівця. Іншим разом, коли він стояв на колішках край окопу, коригуючи вогоня своєї артилерії, його поранило осколком снаряда в лоб. Але цієї митці фон Геріх повернув голову, тому осколок не потрапив усередину, а лише дуже вдарив його, залишивши велику криваву рану. Форма була вся в крові. Відтоді йому дошкуляв головний біль. У проміжках між боями вони ховали своїх загиблих товаришів за селом, розташованим просто біля лінії фронту. Настрій у нього ставав дедалі похмурішим, песимістичним. Він занотовує у своєму щоденнику. «Хто з нас зможе повернутися додому?» коли все це завершиться. У пітьмі він відчував якийсь рух. Темна лінія рухалася в їхньому напрямку. Фон Геріх схопив трубку польового телефону і наказав артилерії негайно відкрити загороджувальний вогонь. Темна лінія наближалася. Ще ближче. Жодного пострілу або вигуку, Ось над окопом засвистіли картечні гранати. Вони влучали в ціль, вибухаючи просто поверх темної лінії. Ланцюг червоних вогнів осяєв нічне небо. Фон Геріх наказує своїм солдатам відкрити вогонь. Темна лінія перед ними сповільнила крок, повернула, зникла вдалині. Решта ночі минула спокійно. Уранці фон Геріх спробував підвестися, але одразу ж упав. Виявилося, що він не відчуває свою ліву ногу. А потім і ліва рука дивним чином оніміла. Можливо, це психічна реакція, адже кінцівки неушкоджені. Командир батальйону хоче, щоб фон Геріх залишився на своєму посту, але той непохитний. Він підозрює, що його паралізувало через ту саму контузію в лоб яку він дістав кілька днів тому. Він зворушливо попрощався зі своєю ротою. Багато хто і він сам розплакалися і благословив солдатів. Потім його перенесли в штаб частини, де його оглянув лікар, який підтвердив, що він потребує лікування. Фон Геріх з полегшенням зітхнув «Я вирушаю додому зі спокійною совістю». Цього похмурого лютневого дня фон Геріха Відвезли на хиткому селянському возі у військово-польовий госпіталь у Ломжі. Там на нього чекали неприємності, хоча й меншого масштабу. Він, звісно ж, розраховував відпочити, але це виявилося неможливим. Після недавніх боїв госпіталь переповнений пораненими. Ліжок на всіх бракує. Чимало людей змушені лежати на соломі. Поміж поранених багато тяжких, вони стогнуть, плачуть, голосять і помирають. Хоч як парадоксально, але це видовище було для нього новим. А зрозуміло, він бачив тих, хто помирали на полі бою, бачив страшні рани, але в нього бракувало сил, або часу тривалий час затримувати на цьому свою увагу. Поранених якнайшвидше несли з поля бою. Отже, він не помічав їхніх страждань, а його лякали не рани, його лякало страждання. Сотينية на соломі неподалік від фон Герріха лежить чоловік, перевернувшись на живіт. Йому відстрелило частину черепної коробки, узяючи рани видно мозок. Зіщулившись від болю, він Рве руками солому і слабким, жалібним голосом повторює одну і ту саму фразу «Мамо, дай води! Мамо, дай води!» Фон Геріх приголомшений. Я завжди був прихильником війни, війни нещадної, війни, що породжує справжніх чоловіків, коли від кожного окремо і від усього народу в цілому потрібно найкраще, найблагородніше, на що тільки вони здатні. Але тепер, коли я бачу цього нещасного поруч зі мною, я проклинаю війну за всі ті страждання, що вона з собою несе. Чи, можливо, це моя контузія зробила мене таким чутливим? Усю ніч, безперервно, цей чоловік – Просив маму принести води. Неділя, 28 лютого 1915 року. Рене Арно на «Соммі» опановує логіку написання історії. Прохолодний весняний ранок, сонце ще не зійшло, але прапорщик Рене Арно вже на ногах. У напівтемряві він обходить окопи, від поста до поста перевіряє часових, які змінюються кожні дві години, а заразом стежить за ворогом. Раптом щось готується. Усім відомо, що зараз найкращий час дуби для раптового нападу. Хоча на берегах Сумми таке трапляється нечасто. Це спокійний район. Загроза нападу невелика. Трапляється, що поряд просвистить німецький снаряд, і той не з найважчих. Лише якийсь 77-й, зі своїм характерним шу-бум. Зрозуміло, тут є снайпери, що видивляються роззява. Є її перевірки ходу сполучення, що пролягає через пагорб і відкритий для кулеметного вогню з боку німців. Саме там і загинув його попередник, від кулеметної черги просто в голову. Тоді Арно вперше побачив убитого. Коли повз нього несли на ношах тіло, голова й плечі, вкриті шматком брезенту, червоні штани, закриті синьою шинеллю, Арно, незважаючи на свою недосвідченість, не був дуже вражений. Я був, сповнений життя і навіть не міг уявити себе на його місці, немов би лежу на ношах з тією байдужістю, яку завжди поширюють навколо себе мерці. Арно належить до тих людей, які раділи, дізнавшись про початок війни. Йому тоді минув 21 рік, але на вигляд він був не старший за 16. Він боявся лише одного. Якби не завершилася війна, перш ніж він устигне потрапити на фронт. Як принизливо, – не брати участі в головній пригоді мого покоління. Остання година темряви, що поволі розсіюється, може нервувати новачка. Коли я зупинився біля краю окопу і вдивлявся в нічийну землю, мені іноді здавалося, що опори в нашому хиткому загородженні з колючого дроту були силуетами німецького патруля, який пригнувся і готовий поспішати вперед. Я не відводив погляду від цих упор і бачив, як вони рухаються, чув, як шинелі волочаться по землі, як багнети побрязкують у піхвах. Тоді я повертався до вартового в окопах, і його присутність заспокоювала мене. Якщо він нічого не бачив, отже, нічого там і не було, самі лише мої галюцинації. Нарешті минула година, і обрій прояснився. Заспівали перші птахи, контури ландшафту поступово окреслилися на тлі молочного світанку. Тут він почув постріл, потім ще один-два багато. Менше, ніж за хвилину, рушничний вогонь уже палах котів уздовжокопів. Арно почав будити сплячих. Біля входу до притулку він зіткнувся з зі солдатами, які вже вибігали з гвинтівками в руках, намагаючись надіти на себе наплічники. Він побачив, як червона сигнальна ракета злетіла в повітря з ворожого боку. Він розумів, що це сигнал для німецької артилерії. Примітка. У Першу світову війну червоний, зелений та білий кольори були, можна сказати, нічною іконографією. Усі армії використовували ці кольори, їхні комбінації означали різні послання. Червоний зазвичай означав «Ворог наступає», а зелений – те, що своя артилерія не дістає супротивника і потрібно перемістити позиції вперед. Одразу слідом за цим пронісся ураган снарядів. Вони розривалися навколо французьких окопів. Край окопу вимальовується на тлі вогненних вибухів. Повітря сповнюється гуркотом, свистом і вибухами. Відчувається різкий запах газу. Серце шалено калатало. Я, напевно, зблід. Мене охопив страх. Я закурив. Інстинкт підказував мені, що сигарета допоможе мені заспокоїтися. Потім я звернув увагу на солдатів, які Зіщулилися на дні вузького окопу, закривши голови рюкзаками, чекаючи, коли завершиться обстріл. Раптом Арно усвідомлює, що німці вже наближаються, що вони на нічийній землі. Він перестрибує через спини солдатів, поспішаючи до того місця, де з окопів добре видно ворожу лінію. Навколо гуркіт, завивання і шипіння. Там попереду він зможе спостерігати за німцями. Думка про те, що мені потрібно зробити, позбавила мене страху. Він вдивляється в пагорб, що розділяє німецькі та французькі позиції. Нічого. Обстріл поступово стихає. І нарешті зовсім припиняється. Розвіюється дим. Знову стає тихо. Починають надходити повідомлення. Двоє убитих у сусідній частині, п'ятеро з роти праворуч. Поступово Арно відтворює картину подій. Двоє засмучених вартових надумали поцілити в перелітних птахів. Напевне, це були кроншнепи, які летіли до місць своїх гніздувань у Скандинавії. Постріли ввели в оману інших вартових, і ті, побоюючись нападу, також почали стріляти. Замить уздовж копів спалахнула перестрілка. Раптовий вогонь налякав німців, і вони, чекаючи атаки, віддали наказ своїй артилерії. Наступного дня був дописаний офіційний епілог. У повідомленні французької армії можна було прочитати таке. Німецький наступ біля Бекура, поблизу Альбера, було повністю придушено нашим вогнем. Коментар Арно був такий. Отак так пишеться історія». Того самого дня, 28 лютого, Вільям Генрі Докінс пише своїй матері. «Цього тижня я отримав твого листа від 26 січня, і, можливо, він виявиться останнім тут, у Єгипті, оскільки ми незабаром вирушаємо в дорогу. Ніхто не знає, куди. Вдень до Олександрії вже вирушили багато, і протягом двох тижнів ми повинні піти за ними». Уважаю, пунктом призначення будуть Дарданелли. Там, можливо, нас відправлять кудись до Франції, Туреччини, Сирії або Чорногорії. Хоч як там є, ми нарешті рухаємося. Вівторок, 2 березня 1915 року. Володимир Літауер – Оглядає поле бою в лісі під Августовом. З темного неба падає сніг. Вони прямують дорогою, але не впізнають цих місць. Їм трохи не по собі, тим паче, що вони готуються до наступу. Десь там у сніговій круговерті знаходяться німці. По обіді снігопад поступово річує і припиняється. Горизонт розчистився. І тоді вони побачили, що відбувається навколо. Майже за два кілометри від них рухаються ворожі кавалеристи. Схоже, вони весь час ганялися одне за одним. Але бій так і не почався. Німцям дозволено відступити. Смеркає, дерева обступають їх дедалі щільніше. Вони в серпневому лісі. Тут дев'ять днів тому тривалі тяжкі бої, коли німці оточили і знищили вщент двадцятий корпус Булгакова. А тепер переможці ретирувалися, залишивши за собою тихе, безлюдне поле бою. Утім, не таке вже й безлюдне. Колона вершників рухається вперед, і Літауер бачить якісь дивні стоси, немов уздовж лісової дороги нагромаджені дрова. І все ж щось не сходиться. Це, вочевидь, не дрова, зважаючи на їх розміри, і взагалі не схоже на деревину. Один корнет прямує до них і відразу ж повертає назад. Ні, це не дрова, це штабелі людських тіл. Місцеві жителі мали поховати загиблих, але їм поки не вдалося завершити цього ритуалу. Ліс став місцем жорсткого кровопролиття. Військові з'єднання зненацька зітнулись у страшній метушні, раз у раз спалахували ближні бої, цілком хаотичні. У той час, як оточені російські частини тіснилися на маленькому п'ятачку, відчайдушно намагаючись прорватися, Літауер був приголомшений, він ніколи не бачив нічого подібного. Деякі острівці поліва і лісіва були буквально встелені трупами і німців, і росіян. Під час минулої битви в цих місцях німецькі та російські солдати вочевидь переслідували одне одного по п'ятах і полягли, ніби шари пирога. Неможливо було з'ясувати, де свої, а де ворог. Невеликі групи обстрілювалися з найнесподіваніших напрямів і з близької відстані. Літауер прямує далі, з жахом вдивляючись в моторошні застиглі картини. Ось він бачить батарею, люди і коні застигли в своїх звичних позах, усі вони мертві. Він бачить піхотну роту, яка полягла зразковим строєм. Усю її скосив кулеметний вогонь, усі мертві. Бачить Півдесятка санітарів, які лежать у ряд із навантаженими ношами, і всі вони також мертві. Бачить одягнутих усіри німців, які лежать купою. Вони марно намагалися сховатися під кам'яним містком, але всі вони тепер мертві. Бачить обоз російського полку. Усі коні та всі люди були вбиті під час переправи через міст. Останнім у цьому ряду виявився візок священника. Він також загинув, сидячи у своєму візку. Вони зупинилися на постій у селі. Будинки були переповнені тяжко пораненими росіянами, яких німці не чіпали відступаючи. У деяких уранах вирушилися хрубаки. Сморід стояв нестерпний. Літауєр не зміг ночувати в будинку. Він ліг спати у дворі, просто в снігу. Середа, 3 березня 1915 року. Андрій Лобанов-Ростовський і Зимитіль під Ломжею. Зима незабаром завершується. Разом з нею і лютневий наступ німців. В обох випадках йдеться про феномени абсолютно непередбачувані, незважаючи на закони метеорології та плани стратегів. І коли полк Лубанова-Ростовського готується до бою останнього або передостаннього, невідомо, щоб зайняти малесенький горбок на лінії фронту, або знищити ворожу позицію, або здійснити інший задум, що можна роздивитись у всій повноті лише на штабних картах масштабу 1 до 84 тисяч. Починається сильна хуртовина. Цю зиму в північно-західній Польщі можна назвати жахливою. Остання атака Гінденбурга не мала особливого ефекту. Лінія фронту росіян у північно-західній Польщі пересувалася зовсім трохи то туди, то сюди, але в цілому залишалася незмінною. Андрій Лобанов-Ростовський служив у гвардійської дивізії, тому типі надійних елітних з'єднань, що використовували в ролі пожежних і яких посилали на найнебезпечніші ділянки. Але він знову уник тяжких боїв. Спочатку захворів у Варшаві потім пересідав з потяга на потяг і їхав то в одному, то в іншому напрямку, поки генерали вирішували, де ж його дивізія найпотрібніша. Те, що військове керівництво в паніці не могло ухвалити певного рішення, свідчило про те, що ситуація змінювалася щохвилини. Зрештою, вони зупинилися в ломжі. Дивізія вирушила на лінію фронту – на північний захід від міста, позначеного на карті. І коли наблизився ворог, ця лінія дійсно стала фронтом. Завершувалася зима, а з нею і зимові бої. Тепер уже йшлося про битву місцевого значення. Змитіль не повинна була перешкодити наступу росіян згідно з планом. І знову Глубанов-Ростовський є лише глядачем». У цій ситуації він як сапер незатребований. Він вважав жахливим, що війна або, швидше, генерали не бажають скоритися перед силами природи. Звуки артпідготовки і герматного вогню змішувались із завиванням вітру і заметіллю. Втрати були надзвичайно великими, навіть за мірками цієї війни – бо багато поранених просто загинули від переохолодження. А ті з них, хто вижив у сніговій бурі та при низьких, мінусових температурах, дістали обмороження. В госпіталі були переповненими солдатами з ампутованими кінцівками. Андрій Лобанов-Ростовський почувався кепсько. Його гнітили бездіяльність і постійне очікування. Він вважає, що пасивність і відсутність дій – надзвичайно пригнічують. Монотонність життя порушувалася тільки тоді, коли німецькі аероплани пролітали над ними, зазвичай у досвіта, або пізно ввечері, і скидали на них бомби. Неділя, 7 березня 1915 року. Крестен Андерсен малює в кю'ї Віслюка. Полковий священник привітав їх у своїй проповіді з тим, що всі вони живуть у цей доленосний час. Потім вони проспівали твердиня наше «Вічний Бог», пропустивши другий вірш, бо він міг бути розтлумачений, як сумнів, у силі зброї. Минуло кілька дивних місяців. Бої греміли десь у долині, і то рідко. За весь час перебування на фронті Андресен зробив лише три постріли, причому він був певен, що кулі пролетіли в нікуди, застрягши в загородженні перед їх позиціями. Коли панувало затища, у нього іноді виникало відчуття нереальності того, що відбувається, що рано чи пізно заволодіє всіма учасниками подій, яке заважало усвідомити, що дійсно триває війна. Напевно, саме тиша і спокій змусять його відчути. Йдеться саме про почуття, що все в цьому світі незбагненним чином наближається до свого кінця. У будь-якому разі він мріяв про мир. Андресену вночі снилися дивні сни, як учора. Йому наснилося, що він гуляє вулицями Лондона, одягнений у свій кращий костюм, пошитий до конфірмації. Потім раптово переноситься у дім свого дитинства і накриває там на стіл, готуючись обідати. Спів, птахів, спекотне синє небо розкинулося над землею, де з сухого, жовто-коричневого починає проростати соковите, яскраво зелена. Весна настала в пікардії, зацвіли крокуси, у лісі розпустилися фіалки та білокрильники. А просто посеред недавніх руїн Андерсен побачив чамерники і проліски. Зазвичай весна була часом сівби, але не тут і не зараз. Зрозуміло, Андерсен міг почути звуки парової молотарки, що лунали з села, але зерно, що там перемелювалося, не знадобиться французькому селянинові, адже йому навіть заборонили зорати власну землю. Причому заборона ця була ще суворішою з рухуванням того, що вона була запроваджена тоді, коли селяни вже встигли зорати більшу частину. Виявилося зовсім марно. Андерсен жалів тих французів, які все ще залишались у селах просто за лінією фронту. Їх раціон вирізнявся жахливою одноманітністю. Мер Роздавав мешканцям по кілька короваїв розміром з колесо тачки, спечених із пшениці, навпіли з житом. Зазвичай вони харчувалися в суху м'ятку, іноді з'їдали по маленькому шматочку м'яса або по кілька печених картоплин. Переважно харчувалися молоком та бобами із буряком. Андресен, який сам виріс у селі, Добре розумів страждання французьких селян, яким тяжко було змиритися з бездумним марнотратством на війні. На початку свого перебування в цих краях солдати щоночі застеляли спальні місця новою необмолоченою пшеницею з зболіва. У розбомбленому Ласіньї деякі вулиці були вистелені товстим шаром необмолоченого вівса для того, щоб приглушити шум відвозів. Можливо, та сама сільська натура заговорила в Андерсени, коли йому полюбився маленький віслючок на кличку Папціст, який стояв на одному з обість в Кюї. Любов виявилася нерозділеною. Віслючок сердито кричав, коли до нього наближалися, і готовий був брикнути непроханого гостя. Андерсонови віслючок здався надзвичайно комічним у своїй дурості та вроджених лінощах. Цієї неділі він вирішив написати його портрет. Віслючок стоїть на галявині та насолоджується весняним теплом. Коли малюнок буде готовий, він пошле його своїм додому. Віслючок був не єдиним його знайомим. У Кюгі він також потоваришував із двома француженками, блондинкою і брюнеткою. Вони були біженками з довколишнього села, що опинилося на нічийній землі. Швидше за все, це знайомство відбулося тому, що він данець, а не німець. Брюнетка мала одинадцятирічну доньку Сюзан. Звали її Су. Вона називала Андресена Крестен Датчанен. Брюнетка не бачила свого чоловіка з кінця серпня. Вона дуже засмучена. Днями вони запитали мене, коли знову запанує мир, але я, як і вони, мало що знав. Я втішав їх, як міг. Вони плакали над своїм нещасним життям, а взагалі їх рідко можна було побачити в сльозах, хоча вони мали на це повне право». Андресен допоміг Брюнеці написати до відділення Червоного Христа в Женеві, щоб отримати відомості про її зниклого чоловіка. Ще він подарував Су лялечку на ім'я Лотта. Дівчинки радісно возили її, посадивши в порожню коробку з-під Андерсен вирішив змайструвати для ляльки іграшкову карету. П'ятниця, 12 березня 1915 року. Рафаель де Ногалес – прибуває до гарнізону Ерзорума. Під час тривалого та виснажливого походу через засніжені гори найбільше враження на нього справило те, що ніде не було видно дерева і немає жодних птахів. А він думав, що зустріне хоча б воронів або грифів, а можливо інших якихось птахів, що харчуються падлом, бо в... В кінці шляху він міг бачити наслідки великої катастрофи біля Сарикомиша. Тисячі задубілих трупів коней і верблюдів. Виїстинно, це нещасна країна, якщо навіть хижі птахи залишили її. Однак у ньому не було помітно жодної тіні каятця. Він дістав те, що хотів. Коли в серпні почалася війна, багато хто виявив бажання взяти в ній участь. Довгими і важкими шляхами дістаючись до Європи. Мабуть, шлях Рафаеля Деногалеса виявився одним із найдовших, і вже, напевне, найтяжчим. Якщо хтось і заслужив титул міжнародного авантюриста, то це він. Народився Рафаель у Венесуелі у старовинній родині конкістадорів та корсарів, його дід воював за незалежність країни, виріс і здобув освіту в Німеччині. Його завжди вабили пригоди. Рафаель Інчоспе де Ногелес Мендес не був захоплений ідеями нестримного націоналізму або утопічними енергіями, що рухали мільйонами людей. Не мав наміру він на той час і доводити щось собі або іншим. Безстрашний, нетерплячий, безтурботний, він давно був готовий до життя в невпинному русі. Так він воював в Іспано-американській війні 1898 року, брав участь не на тому боці у перевороті 1902 року у Венесуелі, за що був змушений емігрувати з країни. Бився добровольцем в російсько-японській війні 1904 року, де був поранений. Промивав золото на Алясці, вважається одним із засновників міста Фербенкса. Був ковбоєм в Аризоні. Нині Рафаелю де Ногалесу 36 років. Він енергійний, привабливий, гордий, загартований, освічений, темноволосий і невисокий назріст, капловухий, з овальним обличчям і глибоко посадженими очима. Своїм зовнішнім виглядом Деногалес дуже нагадує Еркуля Пуаро, прекрасно одягнений і має невеликі, герно підстрижені вуса. Ледь почувши про початок війни, він сів на поштовий паруплав, що йшов до Європи, твердо вирішивши брати участь у битвах. Судно називалося Каєнна. Коли ж він з вивестими шляхами дістався нарешті Кале, перед ним постала трагічна картина. Вулиці міста були заповнені біженцями, здебільшого жінками і дітьми. Вони несли жалюгідні залишки свого майна, що вдалося врятувати. Час від часу вулицями марширували солдати або гуркотіла артилерійська батарея, і перехожі тулилися до стін будинків. Назустріч їхали машини, заповнені пораненими в найрізноманітнішій військовій формі. Схоже, десь точилися бої, але бозна де? Особливо він запам'ятав два звуки. По-перше, загрозливе гуркотіння аеропланів, що кружляли у них над головами. Вони вилискували сталлю і були схожі на орлів. По-друге, безперервне тупотіння тисяч людей у дерев'яних черевиках по бруківці. Усі готелі були переповнені. Уперше Дену Галесу довелося ночувати в кріслі. Через своє виховання він був схильний завжди приставати на бік великих держав. Однак новина про те, що німецькі війська розтоптали одну зі своїх маленьких країн-сусідів, змусила його пожертвувати особистими симпатіями і запропонувати свої послуги маленькій, але героїчної Бельгії. Виявилося, що це легше сказати, ніж зробити – тому що маленька, але героїчна Бельгія вічливо відмовилася від пропозиції. Тоді він звернувся до французької влади, але й тут відмовилися прийняти його на службу до армії. Після чого він розсерджений і ображений дістав пораду спробувати звернутися до Чорногорії. Завершилося тим, що його заарештували в горах як шпигона. Сербська і російська влада також відхилила його пропозицію, Звісно, у найвічливішій формі. Російський дипломат, якого він зустрів у Болгарії, натякнув, що, можливо, йому варто спробувати в Японії. Можливо, вони... У буренні і вічей Деногалеса були такими великими, що він мало не знепритомнів просто в розкішно обставленій залі російського посольства в Софії. Рафаель Деногалес не знав, куди йому податися. Повертатися додому він не хотів, але не міг він і нічого не робити, адже це означало б загибель, якщо не від голоду, то вже, напевне, туги. Випадкова зустріч із турецьким послом у Софії вирішила справу, де Ногалес завербувався в армію супротивника. На початку січня він записався на службу до турецької армії, а за три тижні залишив Константинополь і вирушив на фронт на Кавказ. Залишивши позаду білі гори, вони скачуть повз маленькі форти, що є зовнішньою частиною фортеці. Над ними сіре небо. Воно накрило цю богом забуту землю немов свинцевою кришкою. То там, то тут вони бачать щойно вириті окопи, А можливо, це братські могили? Йому трапляються задубілі трупи. Він бачить, як їх Гризуть собаки. Пізніше вони дізнаються про епідемію тифу. Нарешті вони вступають до Ерзурума. Місто має невибагливий вигляд Воські вулички завалені снігом. Але, незважаючи на мороз, в Ерзурумі вирує життя. На базарі рядами сидять купці в шубах, схрестивши ноги і курять свій вічний кальян. У гарній зоні безперервний рух, військові частини посильні, каравани з вантажем зброї. Тут розташована штаб-квартира Третьої армії або того, що від неї залишилося. Після обіду Деногалес прибуває до коменданта фортеції полковника. Воєнні дії припинені через мороз і глибокий сніг. Ніхто не наважиться почати ще одну зимову кампанію після катастрофи початку року, коли 150 тисяч солдатів вирушили в похід і лише 18 тисяч повернулися назад. Навіть росіяни, які пишалися такою великою, несподіваною перемогою, вичікували в неприступних горах просто навпроти міста Кепрюкей. Час від часу чутно далекий гуркіт російської артилерії – він луною віддається між гір, і зверху з Арарату іноді сходять лавини. Велетенські білі крижані маси повзуть униз і падаються з гребеня на гребінь, зі скелі на скелю, поки з неймовірним гуркотом не обрушуються на тихі береги Араксу. Четвер 18 березня 1915 року. Пал Келемен озирається в порожньому шкільному класі в Карпатах. Рана, яку він отримав тієї ночі в ущелені, виявилася незначною. І тепер він знову на фронті після того, як підлікувався в госпіталі в Будапешті та прийшов реабілітацію, займаючись закупівлею коней для армії в угорському прикордонному місті там, до речі, встиг закрутити роман із дівчиною з буржуазної сім'ї, суворих правил, приголомшливою, стрункою і високою. Утім, роман так нічим і не увінчався. Блукання карпатськими ущелинами і перевалинами стомлювали монотонністю та відсутністю конкретних результатів. За останні місяці обидві сторони відвоювали собі якісь шматочки території, втративши значну кількість людей насамперед через морози, хвороби і брак їжі. Примітка. Від початку року Австро-Угорська армія втратила близько 800 тисяч чоловік вбитими і пораненими, але насамперед померлими від хвороб та обмороження. Ці цифри стали відомі лише після 1918 року. Усі держави засекречують свої втрати. Розголошення кількості жертв вважають мало не державною зрадою. Келемен і сам відчував запах, що ширився навкруги. Старі трупи відтавали на весняному сонечку, а до них додавалися нові. Мало хто говорив тепер про швидке завершення війни. Військова частина Келемена. Знаходиться зараз за лінією фронту і виконує здебільшого поліцейські функції, охороняючи довгі, звивисті колони обозів з їжею, що постійно повзуть цими сльотавими дорогами. Це було легким заняттям і безпечним. Він зовсім не поспішав на передову. Зі своїми гусарами він часто зупинявся на постій у порожніх школах угорських сіл. Так було і сьогодні. Паул Келемен занотовує у своєму щоденнику. У зруйнованих шкільних класах, завалених соломою і перетворених на брудні стіла, парти стоять, як перелякане стадо тварин, розгублених, загнаних, що розбрилися хто куди, а чорнильниці нагадують відірвані від одягу гудзики і лежать ніби сміття по кутках і віконних нішах. На стіні висять текст національного гімну з музикою, карти Європи, чорна дошка перекинута на вчительську кафедру. На книжковій полиці зібрано зошити, хрестоматії, олівці і крейду. Усе це дрібниці, але вельми красномовні, принаймні для мене, адже я годинами вдихав саму лише гить. Коли в цих шкільних книжках я прочитав прості слова – Земля, вода, повітря, Угорщина, прикметник, іменник, Бог. Я знайшов подобу душевної рівноваги, без якої так довго метався хвилями, наче піратський корабель, без керма і вітрил. Субота, 3 квітня 1915 року. Харві Кушинг складає перелік цікавих випадків у Паризькому військовому госпіталі. Сіре, чорне, червоне. Ці три кольори весь час впадали йому в око, коли він разом з іншими два дні тому їхав в автобусі від Орлеанського вокзалу через річку повз площу Згоди і далі просто до госпіталю в неї. З жадібною цікавістю дивився він на вулиці міста. Весь військовий транспорт був сірого кольору. Штабні автомобілі, санітарні машини, броньовики. У чорне вдягалися всі, хто носив траур. Схоже, кожен, хто не у військовій формі, одягнений у чорне. Червоного кольору були брюки військових, хрести санітарних машин і госпіталів. Його звуть Харві Кушинг. Він американець, лікар із Бостона приїхав до Франції вивчати воєнно-польову хірургію. За кілька днів йому виповниться 46 років. Цього дня Кушинг перебуває в ліцеї Пастера у Парижі, або, як це тепер називалось, Американський госпіталь. Це приватний військовий госпіталь, відкритий на початку війни за американцями, які живуть у Парижі, і фінансований з різних джерел. Працювали тут переважно американці з медичних факультетів різних університетів, добровольці, які проходили тримісячну службу. Деякі приїжджали з цікавості, інші, як Кушинг, вбачали професійну мету. Адже тут можна побачити поранення, яких ніколи не зустрінеш у нейтральних і далеких від світової політики США. Оскільки Харві Кушинг був нейрохірургом і до того ж дуже майстерним, він, звісно ж, сподівався багато чого навчитись у Франції, що воювала. Власне кажучи, він ще не визначив свого ставлення до війни. Як розумна і освічена людина, він іронічно сприймав численні, яскраві, багаті на деталі, страшні історії про те, що німці зробили і продовжують робити. Він вважав, що бачить наскрізь увесь цей брехливий пафос. Харві Кушинг – світловолосий, худорлявий, невисокий – Погляд пильний, очі примружені, губи стиснуті. Він справляв враження людини, яка звикла досягати свого. Учора, у страсну п'ятницю, минув його перший робочий день у госпіталі. Кушенх уже почав уявляти, у чому полягатиме його робота. Він бачив поранених. Це були найчастіше терплячі, мовчазні люди із рваним, покрученим тілом, з інфікованими ранами, які потрібно було тривалий час лікувати. З їхніх ран витягали не тільки кулі та осколки гранат, а ще й те, що професійною мовою називали побічними снарядами шматки одягу, камені, деревинки, гільзи, залишки спорядження, фрагменти тіл інших людей. Він уже зрозумів, у чому полягають найсерйозніші проблеми. По перше, багато солдатів із хворими, синіми, відмороженими і майже недіючими ногами внаслідок того, що вони день і ніч стояли у крижаній сльотавій воді. Терміну «окопні ноги» ще не існувало. По-друге, багато симулянтів і тих, хто за сорому чи марнославство перебільшує свої проблеми. Нарешті є сувенірна хірургія, коли проводять досить ризиковану операцію, хоча насправді снаряд міг би і залишитись у тілі пораненого. Після такої операції пацієнт гордо показує всім, Витягнуту з нього кулю або осколок гранати. Не мов бойовий трофей. Кушинг хитає головою. Сьогодні перед великодня. Холодно, але ясна весняна погода змінилася дощем. Зранку Кушинг обходить напівпорожні палати та укладає перелік найцікавіших з точки зору неврології випадків – Поранених із тяжкими черепно-мозковими травмами зовсім небагато, тому він фіксує різні типи уражень нервової системи. Поранені надходять майже винятково з південно-східних частин фронту. Більшість із них – французи, є також чорні солдати з колоній і кілька англійців. Останніх зазвичай спрямовували в лікарні ближче до Ла-Манша або додому. Поступовий перелік був складений. У ньому було зазначено таке. 11 випадків ураження нервів верхніх кінцівок, починаючи від ран брахіального плексусу до дрібних ушкоджень руки. П'ять із них – параліч спинних м'язів зі складними переломами. Два випадки болючих уражень нервів стегна Тауер прооперував зі спайкою. Три випадки лицьового паралічу. В одного пацієнта у щоці застряг осколок гранати, або точніше шматок гранати. Розміром з долоню, який він із гордістю всім показував, усе-таки осколок гранати. У пацієнта, простреленого у відкритий рот, цервікальний параліч симпатичної нервової системи. Двоє пацієнтів з переломом хребта, один помирає, другий відновлюється. Балка, що підпирала сховище, впала на нього, коли снаряд, що приземлився поруч, вибухнув в окопі, де саме перебував цей солдат. Одна справді серйозна черпно-мозкова травма. Якийсь чоловік на ім'я Жан Понісінь, поранений п'ять днів тому у вогезах і навіщось привезений на санітарній машині саме до нас. За обідом один санітар розповів Кушингу, як він днями бачив безногого ветерана війни, 1870-1871 років, і як той, похитуючись, витягнувся на своїх милицях, віддаючи честь солдату Віроківу на 45-молодшому за нього, жертві нинішньої війни, що також залишився без ніг. Після обіду Кушинг відвідав відділення щелепно-лицьової хірургії. Його дуже зацікавили нові ефективні методи лікування – Унікальна робота, вміння вправляти зуби і щелепу бідоласі, у якого відстрелена більша частина обличчя. П'ятниця, 9 квітня 1915 року. Ангус Б'юкенен чекає потяг на вокзалі Ватерлоу. Ще один дощовий день. У сутінках Лондон – здається надзвичайно сірим і вогким. Він чекає на пероні номер 7 із шостої години вечора. Їх потяга немає. Навколо повно люду. Увесь перон заповнений людьми. Тут не лише чоловіки у формі кольору хакі, а й багато цивільних. Родичі, друзі приїхали на вокзал Ватерлоу проводжати солдатів на фронт. І хоча погода похмура, Настрій у тих, хто чекають, піднесений. Вони юрмляться, розмовляють одне з одним. Якщо хтось і невдоволений запізненням потяга, він цього не виказує. Присутні на пероні служитимуть у добровільному батальйоні 25-му королівському фузілерному, який вирушає в тривалу подорож до Східної Африки. Відомо, що європейським військовим нелегко доводиться в цій частині Африки, але більшість людей у формі вже побували в жаркому кліматі або встигли побачити дику природу. Цей прикордонний легіон набирали з жителів Гонконгу, Китаю, Цейлону, Малакки, Індії, Нової Зеландії, Австралії, Південної Африки та Єгипту. Тут були і колишні полярники, і ковбої. Сам Б'юкенен на початку війни перебував далеко на півночі, в канадській глушині, колекціонував арктичну флору і фауну, а тому дізнався про те, що сталося лише наприкінці жовтня, і не гаючи часу вирушив на південь. До першого великого поселення він устиг дістатися до Різдва, а потім продовжив свій шлях, маючи намір завербуватися в армію. Ротою Б'юкенена керував досвідчений мисливець на велику дичину, Фредерік Кортні Селус, автор двох популярних книг про Африку. Він утілював типового вікторіанського мандрівника-першовідкривача, безстрашний, оптимістично налаштований, безсоромний, безневинний, загартований і допитливий. Цей 64-річний чоловік з короткою сивою борідкою рухався з легкістю 35-річного. Вікова межа в батальйоні становило 48 років, але багато з новобранців були значно старшими і відверто неправдиво повідомляли про свій вік. Настільки велике було прагнення потрапити на війну. Батальйон від самого початку набув слави елітного з'єднання, де зібралися обрані сміливці. Але поміж тих, хто чекали на пероні, були й такі, хто фактично дезертирував з інших військових частин, щоб потрапити в цей батальйон. Він був єдиним з'єднанням у всьому британському експедиційному корпусі, що не пройшло хоч якогось військового навчання. Уважалося, що ці люди великодосвідчені та всіляке навчання зайве, навіть образливе для таких «джентльмен-адвенчерс». Нічого дивного в тому, що цього вечора в повітрі линув «a spirit of romance». Більшість з них не знали одного одного. Для цих закоренілих індивідуалістів було незвичним раптово побачити себе у військовій формі, адже вона приховувала їхню неповторну своєрідність. Потрібно було ще познайомитися. 28-річний Ангус Бьюкенен, натураліст, ботанік і зоолог. Особливо його цікавлять птахи. Якщо має вільний час, намірений зібрати екземпляри східноафриканської флори і фауни. Час спливає, Гамір голосів наростає, в гуртках присутніх лунає сміх. До одинадцятий вечора друзі та родичі починають відчувати втому від довгого очікування і поступово залишають перон по двоє троє осіб. До першої години ночі тут залишаються лише люди в формі. Наближається потяг. Вони сідають у нього. Перед самим відправленням з'являються поліцейські. Вони перевіряють вагони в пошуках дезертирів. Але ті вже попереджені і швидко ховаються, перечікуючи, поки не піде поліція. У другій годині ночі потяг відходить від вокзалу Ватерлоу. Він прямує до Плімута. Там на них чекає пароплав Нойралія. На ньому вони і попливуть до Східної Африки. Середина квітня 1915 року. Лаура де Турчинович бачить, як солдат їсть апельсин в сувалках. Епізод з апельсином вразив її. Можливо, її реакція викликає подив, адже Лаура встигла побачити так багато страшного. Але, швидше за все, справа в тому, що за останні місяці вона Пережила забагато. Кожна людина має свій ліміт сил. Вона невтомно працювала то над одним, то над іншим, не лише зі щирого бажання допомогти. Ні, вона усвідомлено так спиняла демонів у власній душі. «Я була зайнята щохвилини, інакше я збожеволіла б». Минуло майже два місяці відтоді, як німці вдруге вступили в сувалки – Лауреда Турчинович та її діти опинилися не по той бік фронту без можливості виїхати. Найжахливішим був, звісно, тиф. Через хворобу одного з п'ятирічних близнюків вони змушені були залишитися на місці, замість того, щоб утікати від ворога, який наступав. А потім і другий хлопчик захворів на тиф. Вона мало не втратила їх. «Я перетворилася на машину». Всі ночі безперервно чергувала біля ліжка хворих, як шкода було на них дивитися. Крихітні сірі тіні моїх дорогих хлопчиків. Вони беззупинно марили, тільки голоси їх лунали дедалі слабше. Кожна ніч означала битву зі смертю. В один з таких довгих днів неспання і тривоги Лаура помітила дикувату, бліду, дивну жінку і лише згодом зрозуміла, що бачить власне відображення в дзеркалі. А коли хлопчики нарешті, усупереч всім очікуванням, почали одужувати, після тритижневої боротьби за життя захворіла шестирічна донька. Її тривога, виснажливий біль, усе почалося знову. Тим часом зійшов сніг, настала весна. Нестача їжі стала вічним прокляттям. Запаси, зроблені на початку війни, були з'їдені. Багато чого було вкрадено німецькими солдатами чи конфісковано їх керівництвом. Залишалися ще борошно, макарони, великі жорсткі і чай, а також прихована картопля, якої було небагато. Німцям не вдалося знайти одну з її схованок у середині дивана. На щастя у неї, що були гроші, але і вона, і її слуги не завжди могли щось на них придбати. Іноді їй вдавалося прикупити чорного хліба, іноді ні. Іноді купували дрова, адже будинок стояв увесь вимерзлий. Картоплю та яйця продавали за нечуваними цінами. Як радісно було, коли вона купила п'ять живих курей. Їх замкнули в колишній бібліотеці, і вони сиділи на засмічених книжкових полицях, рилися на підлозі у пошуках їжі, гадали на книги, але все це її не турбувало. Книжкові томи втратили для неї будь-яке значення. Вони немов належали іншому світу, що поринув у минуле в серпні минулого року. Усі ці страждання були пов'язані для Лаури з двома іншими злощасними подіями – Війною в цілому є окупацією, зокрема. Вони жили в умовах постійного надзвичайного стану, коли була обмежена не тільки їх свобода пересування, але й приватне життя взагалі. Будь-якої миті до них могли вірватися німецькі солдати, вимагаючи чогось, поводячись загрозливо або владно, або і те, і інше водночас. Будинок у них великий, імпозантний, він, мов магніт, притягував німецьких офіцерів, які охоче спинялися тут або ж влаштовували тут свої гулянки. В одному з флігелів розташувалася імпровізована лікарня для тифозних, але іншу частину будівлі використовували насамперед вищими чинами німецької армії. Лаура з дітьми і прислуга тулилися в кількох кімнатках. Їм суворо забороняли заходити в ті частини будинку, де німці організували телефонний зв'язок і телеграф. З будівлі тяглися сплутані телефонні дроти, а з даху звисала висока антена. Усе місто змінилося. Воно втратило свій чистий, охайний вигляд. Усюди валялися купи сміття і бруд. На вулицях стояли залишені господарями меблі та інші речі. Фронт був так близько, Щодо них долинав гуркіт канонади. Містом беззупин снували німецькі вагони з припасами, автомобілі, іноді крокувала німецька піхота. Солдати майже завжди співали. Вона просто ненавиділа ці звуки. Лаура не могла не ненавидіти німців. Вони були її ворогами. Вони окупували її рідне місто, перетворили її життя на суцільну муку. Але не всі німці однакові. Деякі з них ставилися з розумінням і співчуттям, але багато інших трималися гордовито, зверхньо, іноді грубо. Вона часто бачила, як вони б'ють російських військовополонених. Німецька пропаганда, що волала про позбавлення від російського ярма, не мала великого успіху. Її слухали, можливо, місцеві євреї, які бачали в окупації можливість звільнитися від свавілля колишньої влади і від застарілого антисемітизму. Дейка суміш послужливості та брутальності з боку німецьких окупантів була своєрідним відзеркаленням офіційної політики. У тому хаосі, що породила війна, який більшість німців уважали вродженою рисою Східної Європи, з її пістрявою сумішю народів і мов, німецьке командування на Східному фронті почало здійснювати амбітну й широку програму, маючи намір повністю контролювати захоплені території та їхні ресурси, а також урятувати окуповане населення від нього самого, насадивши тут німецьку дисципліну, німецький порядок, німецьку культуру. Удалині гуркочуть гармати, і Лаура разом з усіма. Як і раніше, сподівається на те, що російська армія зробить прорив і звільнить їх. Для них стало звичним прислухатися, чи не російська артилерія там стріляє. Російські батареї давали залпи в особливому ритмі. Раз, два, три, чотири, пауза. Раз, два, три, чотири, пауза. Вона часто мріяла про те, що її чоловік Станіслав знаходиться десь у росіян, зовсім поруч, можливо, в десятьох кілометрах звідси, і щойно німецьку лінію фронту буде прорвано, вони побачаться. Але найчастіше її охоплювало почуття повної ізольованості, ув'язнення разом зі своїми дітьми в абсурдному і безнадійному існуванні. Нью-Йорк був дуже далеко, і діти гралися лише з білою собачкою Дашем. Мабуть, абсурдність самої обстановки змусила її так зреагувати на апельсин – на вулиці вона побачила простого солдата, який тримав у руках апельсин. Він підніс золотавий плід до рота і надкусив його. Вона з обуренням дивилася на нього. Вона віддала б усе на світі за один цей апельсин, за те, щоб принести його додому дітям. Але вона знала, що цього не буде. Її надзвичайно обурило те, як поводився цей солдат, як він недбало поїдав апельсин. Він відкушував від цього красивого, круглого, екзотичного, сяючого плода, немов цими фруктами в сувалках харчувалися щодня. Коли із заходу дув вітер, Лаура відчувала нудотний запах. Це смерділи трупи, загиблих у зимку. Їх закопували, аби як подейкували, що там їх лежать десятки тисяч. П'ятниця, 16 квітня 1915 року. Вільям Генрі Докінс пише листа матері в порту Лемноса. Нарешті в дорогу. І... Остаточно відомий пункт призначення – Дарданелли. Чутки про операцію поширювалися з лютого. Тоді вони дізналися, що кораблі союзників без особливого успіху атакували османські артилерійські батареї, які блокували протоку, і що атака повторилася минулого місяця, але була так само безуспішною. Уже наприкінці березня більшість бригади Докінза вирушили через Середземне море до острова Лемнос у північній частині Гейського моря. Сам же він залишався у великому таборі під Каїром. Тим часом він чудово розумів, що починається щось серйозне. У минулому листі додому він писав «Кажуть, ми станемо частиною гігантської армії французької, російської, балканської і британської і спершу підкоримо Туреччину, а потім рушимо до Австрії зміни були дуже доречними. Місяці бездіяльності, незважаючи на навчання, отруювали бойовий дух і послаблювали дисципліну. Австралійці виявляли дедалі більше неповаги до британських офіцерів, а солдати різних національностей дедалі більше ганебно поводилися в Каїрі. Кульмінацією стали події двотижневої давності, що припали на страсну п'ятницю, коли в кварталі розважальних закладів спалахнули заворушення. Каїр вважається одним з найбільш гріховних міст світу, у ньому є безліч борделів, гральних будинків, де охочі до розваг можуть спробувати все від наркотиків до стриптизу. За непорушним законом попит народжує пропозицію. Усе це розквітло пишним цвітом, коли сюди приплинули десятки тисяч молодих солдат з грошима в кишенях. Дисципліна похитнулася, невдоволення місцевого населення військовими посилилося. Отже, у страсну п'ятницю сотні солдатів, здебільшого австралійців і новозеландців, почали башкетувати в одному з розважальних кварталів Каїра. Вони, лютуючи, громили бари та борделі, викидали меблі на вулицю і підпалювали їх. Буяючи, натовп прибував, оскільки до місця поспішали інші солдати – Втрутитися спробувала військова поліція. У відповідь в неї полетіли пляшки, четверо солдатів були поранені. Викликані на підмогу британські військові з багнетами були одразу ж роззброєні, їхні гвинтівки кинули у вогонь. Невдачею завершилися її спроби втихомирити натовп за допомогою кавалерії. Поступово все заспокоїлося само собою. Докінс також був там і охороняв шлагбаум на одній з вулиць. У наступні дні озлоблені солдати спалили в таборі буфет і кінотеатр. Близько тижня тому військова частина Докінза з полегшенням залишили Єгипет. Тоді в порту Олександрії стояло багато військових кораблів. За два дні вони підійшли до берега Лемноса. Острів був крихітний, усі вміститися на ньому не змогли, тому багато солдатів просто залишилися на кораблях. Зараз... Вільям Генрі Докінс сидить на борту корабля «Машобара» в порту Лемноса і пише листа матері. Тут є комедні старовинні вітряні млини, на яких мелють зерно. Це великі кам'яні споруди з величезними крилами з парусини. Острів дуже чистий і люди тут охайні. Слава Богу, який контраст з Єгиптом. Усюди росте зелена трава, поля дуже красиві». Укриці квітучими червоними маками і ромашками. Учора ми зійшли на берег, щоб рота трохи розім'ялася і оглянула пам'ятки острова. Місцеве населення тут, як і скрізь, прагне побільше заробити на солдатах. Великих крамниць тут немає, тому ми просто прогулялися островом і подивилися на людей. В одного – круглий сир під пахвою, в другого – зв'язка інжиру, у третього – повна кишеня горіхів». У четвертого – мішечок сухарів. Усі навколо намагаються щось продати. Ми приємно провели час. Докінс знає, вони незабаром попрямують далі. Він знає, яке завдання йому і його році належить виконувати у майбутньому. Вони мають відповідати за забезпечення бригади водою. На борту – машубари безліч насосів, труб, бурові установки і крім того – землерійне обладнання та інструменти. Та й сам корабель уже перетворюється на судно спеціального призначення. На носі відкрили величезні двостулкові двері для висаджування. Вони отримали карти місця, де повинні будуть висадитися. Воно називається Галіполі. Це вузький довгий півострів, що замикає вхід у Мармурове море. Але про це в листі він нічого не пише. Він завершує такими рядками. Більше розповідати нема чого, отже, я завершую. Передавай усім вітання від мене з великою любов'ю. Твій люблячий син Віллі. Вітання дівчаткам».